Selamuleikum ورحمة الله وبركاته. Të nderuar bashkulltar të udhëtimit ton, rrugës drejt Allahut xheleshanov, rrugës drejt suksesit, rrugës drejt fitores, rrugës drejt xhenetit. Ja ku takohemi përsëri në emisionin e radhës sot për të biseduar me një titull tjetër, mosngjyros. Me çfarë mos ngjyrosemi? Si, qysh dhe tek e kemi këto sot sipërherë me Hoxhin të nderuar Enis Rama. Vazdojmë pa humbur kohë. Hoxh mirësevde. Mirsëojtë.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 të cilët mendojnë se mund tjetojnë jetë qëfare të dëshirojnë, pastaj me një rastësi të bëfasishme të shpëtojnë gjenet. Me një rastësi të bëfasishme, përshambull të thojnë në fund të jetës të të la ilaha illallah në të të përmbyllën jetën me fjollin la ilaha illallah. Me rastësi të pëndohen, e kështë të mëral, nëjë thime se nuk ka zhëtë rastëshme. Allah i manuar në japë mundësin e falës, Allah i manuar në japë mundësin e sh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 Ju rastësh qelluan që, që këta persona nga magjëstarët të qellojnë mund atë moment kur Musa Alisam të, do të thotë prezantonte mrekullinë e Allahut Azza Xel të shndërimit të shkopit në Xarq për ekstremat. Andaj edhe i them çdo muslimanit dhe muslimane, nuk mund të rastësh të jesh në shoqërinë e Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam. Do të thotë, rastësh në kupton që mos të munduosh, mos të përpjekësh, mos të ecësh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 speciale, të veçanta, me asë një robë, përvecë se, përmes litarit të adhurimit. Kushtë do qofë e njëri? Andaj, mund tjetë i përjashtuar nga kjo lidhje, njëriju që ne ndështa do të mëndonim se kë do të duhet të ishte me jafërt e me Allahët. Nësa mund tjetë i jafërt me Allahët, njëriju që ne do të mund të thonim, kë do tjetë shumë me lërgë Allahët. Shemblë për këtë konkretë, Uh, e meje pejgamberi sallallahu alaihi ve abu Talibi sa i ndihmoi pejgamberi sallallahu alaihi ve sajojind sakrifikoi madje isteada shpeshare ne ballëbashim me konflikt me popullin e tij për shkak të nipet e tij Muhamedit sallallahu alaihi ve selam mirë po turki sakrific nuk ishte e koordinuar me rregullat e këty rrugë nuk ishte konform këtyre rregullave ande qur'an allahut ebu Talibi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 E Ahmet Muhammed Hasan ishte kujdestar i i Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem që ka vëjliati ai çfarë pët nga ky njëri poskon xhenet. Po kjo fjalë kërkuat vetëm. Kjo fjalë kërkuat. Kjo fjalë që nuk kupton, do thotë mbështjellsel në këtyre rregullave. Kjo është ombrella këtu në rregullave. Andaj dua të them që Allahu xhellahu ala e përshtoi ngjaraporti dhe lidhje me Allah xhellahu ala Abu Talibin, ndersa Pra në ai që ne shqiptarët të jemi të lidhur me ta. Edhe pse jemi shumë larg kohës pejgamberisë e sallallahu alaihi dhe sallam, nuk flasim gjuhën e tyre, madje shumë musliman falën, lexojmë Kur'anin ndërsa qajin duke lexuar, duke mos e kuptuar fjalën. Por nga respekti filles Allahu xhallahu ala dhe Allahu xhallahu ala të tillë u u u u, u premton xhenet. Që jam të kupton, do të thotë se rasisht nuk ka. Rasisht ne shqiptarët nuk kemi mbi të na musliman dhe të gjithë fqinët tonë kanë me të arsimin e islamit. Nuk kush ky rasisht është mirësi për e zotit. zotit. Do të të të Allahu Gjallu Ala në ka shpërblujer me këtë Islam dhe në ka ndëruar me të si rezultat i disa gjirave që ka pat e knedhë, nuk ka pat e këtiret. Andë Allahu Gjallu Ala të të të të në surën e lën falë, le wa leu alim Allahu fihim khajren le esma'ahum. Po të kishtë të par Allahu të këtë të tiret mirësi të, të mjaftushme, le esma'ahum. Do të va mundësën të që të ndëg fjallën e Allahot, një përspat të mirë të këta, në kuptim të mjaftushme, që do të kurarizohi me udhimin e Allahot gjellëvala, dhe i themi nuk ka rasi, duhet të përpjekemi, duhet të luftojmë, duhet të angazhojme, duhet që të uh, jemi vazhdimisht, do të të të në kontakt me djen, si uh, forës e rëndzirme në këtë rrugë, dhe me praktiken, të punojmë, të punojmë në të angazhojme, është një gare hapur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 Për her në e ke marë si referens, edhe është një më të mirë njohëri dhe nga të këtorit e zemra dhe kemë sirsuar disa herë, në ka bërë ishë kur është raj që në të ledzojmë. Dhe një mikë më thështë më thënë që duhet kemi sa më shumë një bret për këthyrë dhe në Shqipë të këti autori. Je një për një në një. Shprejhje më për herët parë kam të gjuar. Je një për një në dhe në takimin e parë duket e çuditshme. Andaj kjo do të thotë më tepër një gjëjeze që duhet të hulumtosh pas përgjetur pas saj përgjetur realisht çfarë kërkohet, por sa apo një enigm, apo çe sado pak vësh ne vetë ne saj gjëra që nuk shfaqen në aspektin e jashtëm të ndërtimit të kësaj fjalie bëhë një, ose ji një, një, për një, në një. një. Që fa në në kuptën kjo? Besimtari duhet të kuptën një gje. Se, kjo rrug dhe të lahtë ato gjellë, që është me regula, me shenja, të reziku, të ecjes, këtu duhet të shtëshpejtsin, jo, këtu duhet të ndalësh pak. Gjitha këtu do të tjepin të kuptësh, se ji do të të në një rrug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 nuk reflektojnë bukuri, por është duke reflektojnë në vëzhdimësi, dhe të të të të tëtë, një shëmtim për islamin. Pra në i fatke cishë në shumë vene muslimant, jam bërë faktor që e shëmtojnë imajnë e bukur të islamit. Dhe shpesh herë, këj imajnë i shëmtuar, bët shkaktar që njerëzit edhe ta akuzon islamin, të flasin këq për të, por edhe të ikim për ti. Ne duhet që të identifikohin me një shenjë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 është nënçmëm për këtë veç që ne tambajm simbolin dhe imazhin e kësaj veç të ngritur që të thirrim në emër të kësaj shenje ndërsa të i më të ngjyrosim me ngjyra të tjera të shumta që prishin këtë imazh. Në këtë më kujtohet një shembull që e kam përmendur disa dietar shumë ilustrativ. Thuhet kjo legend se është shoqëruar Deveja me Milingonun, Bubrëcin. Mhm që qëri shumë të madhe jenë përafruar atë shumë sa që do tëtë të nuk janë dorë asë njëherë. Dhe një ditë pëjdetve, Milingona, apo Boboreci, do tëtë të preferanë dhe ka shumë në shqirë që taftanë devën në gosti. Dhe e merë me vete për të atë reguar ku e ka shtëpit. Dhe përsa afronën të shtëpit, a problem. Pa si të futët deve janë atë vrim. Problem. Atëhere, pas disa në tipeve për t'u futur aty Devja e dëshpruar dhe me një lloj mshirë ndaj Milingonës, çfarë i that? Thotë, "Ta harrojmë këtuvon." Nuk nuk fuu tamdot atje. Mirë, po kam një këshill për ty, thotë. Shikoj këtë këshill që Devja i tha Milingonës, i that kështu. Ose gjeje një shok në përpucje me shtëpin, ose bërë një shtëpi konform me shokun. E nuk mund të tingëllë të janë në konflikt edhe muslimanve i themi, ose ngrituni në nivel në fejë që e keni, apo, ose, nuk është një preferuar, mi po po tham, ose, gjeni një shenj identifikuse konformve përve që e keni. Mi po të identifikujme me këtë firm kualitative me prodhëm të dobet, është pa dy shumë e pandërshme. Dhe kjo është ajë aj një gjyrimi do të që kërkuat nga ne, të njërosemi me një gjyret e kësoj feje. Dhe kërën e me të këngjurim, do të atë shumë ilustrative dhe shumë e adekuate dhe për shtash më është fjale me ka ime që bëhu një, do të atë një një një njërë, qëka është bëhu një? Bëhu një është bëhu gjdo kundë, si kur dënë Allahu Azojel. A kemi sëtë lëramëni të themë pak më vrajshët, por edhe vrajshësia nga njerë e ka ndikimi dhe e ka e, atë të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 sot kam takuar 70 nga ata. Të gjithë pa preshtim nga këta i druheshin dyftësisë. Kjo frikë ka sa për dyftësin. A është dyftësi? Jo nuk është, është e sinqertë. Ata me vërtet, shumë sinqerisht i druheshin dyftësisë. Sot një musliman ne çu se marrëm gjatë ditës 24 roshët. Sar në ditë e përshkën një frikë se më zvalem dëftërsh. Gjetë javës. E të i së përshkën, përthatë që nuk mund të nda dhe të që, si mund të jenë dëftërsh. Ne i thim i kështë. Kur je në gjami, apo, a thush Allahot, a i thua Allahot të manuar, i ja këna abudua, i ja këna stajin, a i thua. Ashtë ju konfirmim se vetëm ty të adhërojmë dhe vetëm për e ti në dimë dhe fale kërkujmë, vetëm p Kjo është konfirmim? Apo? Kërdojnëm nga gjemija. A jemi këta që kemi konfirmua se vetëm Allahun e aldrojmë kërbëjmë biznes? Në që fësë një musliman punën me haram? Apo? Por shambull, duqonët i shetë dhe birra. Shetë alkohal. Shetë gjera që Allah i ka ndaluar. Punën në përvende ku është ndaluar. E kanë ndërtuar biznesin e kamot, po flas një një aspektit të son. Apo a është kjo konfirmim praktik i asaj që para pes mund të vësh po të në xhami së vetë të adhurojm? Po dishosim si. Kjo është detirsia. Në çështë i kemi thënë Allahu ta dhjen xhamin o oh Allah më fal. Pastaj kemi thënë dhe kemi vardu me të njëtin më ka të qeksikuar në haram. Çfarë kuptimi kështaj o oh Allah më fal? Sa ishit ti sinqert se me dë vërtet dëshon që Allahu më ta fal?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 Kjo është kjo është e laramani që nuk po e dëshirojmë. A ke musiman bujor të sjellsh me shëshri, ka pras me familje. Apo nuk investon, nuk është në gjendje që po të them një një orë një afta, apo ti ja kushton familjes të një që ti kënaq, dal, të blen diç dhe ti gëzonata. Nuk e punë kë dot. Madje është umbe koë, ngrit zërin mbi gruan, mbi fëmijët apo të thuat ti, a është ky, ky ai që ishte këtu? Nuk e kësë. Ky ndryshim pran dyftësi. Dhe të thënë nuk është një term abstrakt që nuk dimë çfarë është. Dyftësia është kë lëramani. Lëramani e ftyrëve. Me një ftyrëta kanë kët, e me një ftyrëta kanë atë. Apo është i pa disponuar dhe është duke punuar. Apo dhe vjen ndokush me kërku ndihmë. Lë rahat mos bezes. Apo pse thot kët? Nga sa që po kërkon ndihmë është një risk reti ngrat apo nuk ka dobi biti. Mm -hmm. Momentin kur vjen një që ka përvetim për ti apo ngrit në këmbë. Si enzatri, ajni mir, çfarë mund të ndihmoj? A nuk do të vërtësi? Kështu masat. Kërdëtursi. Eftan në drek, i varfër, nuk kam ku, agjenda ngarkuar, nuk mundem, mfal apo ndërsa ende pa pofunduar ftesën i pasuri, thot po si kur duhet apo a duhet të vi më herët, është i gatshëm. Pse? pse kë, kë këto standarde të, s'po them të dy fytyra, të shumë fytyra, në raporte me njerëzit, kët e, e, e takoj me kët fytyrë, kët më atë fytyrë, kët më atë fytyrë, kë në kusht ngjyra këse rruge. Ngjyra këse rrugë sot bëhu 1, 1 me kët, 1 me at, 1 me at, 1. Nuk ka ndurshim. Në çop çse kërkohet që ta ngrisim zërin, atëra duhet këtjet për të gjithë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 A është kjojaj? Ka të njërë bëfasurë? A është kjojaj që i kështë ati? Mm. Nëjë ka një bëfasojmi, kur dolim nga muaj Ramazan. Apo? Qëfarë sejmi? O, Zotë, po a jam unaj që i kështë a Ramazan? Ku ja ato lëtë? Ku është e këran? Vete në të të të të kuran? të të ku, ku, ku, ku, ku të zbehet, të po, të tërsisht, dhjet, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t al pasë cekimi të bëjmë seriozisht me një problem të të qenë një, gjasë nuk kemi një. Dushë jemi në Ramazan, dushë jemi në Shaaban, dushë jemi në Shawal, dushë jemi në Hajx, dushë jemi me kët, dushë me at, dushë në qytet, nën qytet. Kullar Ramina ka bërë që azvat të më zdim se kush jemi. Kush je ti realisht? Cili je ti? A je ky apo ky? Kur je do ke shfaqur realitetin tënd e kur je do ke u shtir. Apo ç'na është ajo? A është Devojshmeria, hmm. ngjyrimi i real, por nganjherë ke përjashtimin se jeni një apo apo ngjyrimi i real është mëkati. Ngjyrimi i real është ngutia. Ngjyrimi i real është pa edukata, ndërsa nganjherë për shkak të rasonave i edukuar, çfarë është e jotja? Tuota ndihojmë vetën tonë. Kush jeti realisht? Çeli. Andaj bëhu një. Kë është bëhu një? Do të bëhu një në të gjitha statat. Ai erbi Allahut, apo ai ortaki Allahut? apo je kshiltaria lou ciljeti ngane ne bëjmë rob ngane bëjmë kshiltar e kshëllojm Allahun që të, o zot të kespruar me kët po mendoj që për mua më mirë kshëmë qen kia e kshëllojm Allahun çfarë do të duhet bënte me neve anë ciljeti kjo është pyetje që duhet të jomë tani ta pyet vetë di ciljeti kush jam unë realisht dhe zakonisht kta bën në situata kur apo uh, kur bën veprime që është i bindur se nuk duhet më bëj Dhe të, dhe të tëtë, me cilin emër do të të tëkojë Allahunon? A ma të emërën që më njohën e gjemi? Apo ma të emërën që më njohën e shtëpi? Apo ma të emërën që më njohën e pun? Apo ma të emërën? Me të cilin? Do të të tëkoshë Allah me një emërë. Por sigurisht jo ma që të ka dhenë baba dhe nona. A e është emërë për të identifikuar në këtë dunia vetëm. Teka Allaho kemi emërë atyrë. Teka Allaho në riu në vazhdimsi gënjan apo dhirsa yuktabu indallai like kazzaba shkrua te allah me emër gënjeshtor para mendos subhanallahu se njerit me tfutu po shamën me emrin de bukor timir tanyon nëse te allah ti je regjistruar gjithmonë me gënjeshtor këti gënjeshtori caktoni kështu këti gënjeshtori thuni kështu këti gënjeshtori bëni kështu me lajke do të identifikosh të njerëz në qill me emrin gënjeshtor dy ftyrsh Ilëraman me cin emri është tek Allah. Cili është emri që ti tek Allah je? Me çfarë emri Allah i drejton më laik kur bëhet fjalë për ty? Cili është emri yt? Në, në këtë orta që duhet ta kemi pash në këtë rrugë nderuar. Do të jesh një, një emër tek Allahu, tek njerëzit, tek vetja jote, një edukat, një ngjyrë, një paraqitje, një prezantim, një, një sjellje, një për një. Kjo për një çkaft. Tërë, këtë për një shpresëri të bashkëtëm i bas një apsirë të shkutër të qëtësia dhe këthejmë i përsërin sëndja. Ndërruar miqë, një apsirë të shkutër dhe këthejmë i përsëri. Ndërruar miqë, këthejmë i përsëri në besedën tonë Rruga drejta lahut me hoxën ndërruar një srama. Hoxë ishë nuk e foluar edhe lama të këthëm e yemi, shqegoam dhe qercuam si ti jemi një, do të thon kush jemi, më thën larg dyfytyrësis, larga sa i më thënë me shumë ngjyra, Laraman, pikërisht tituam me këtë emër Laraman dhe kemi arke pika për një. Për një, do të thot për Allahun. I cercunifikem, i tërkincjurim tehet të për hir të Allahut azhajal. Allahu i munduar thot kul in salati wa nusuki wa mahaya wa mamati Lillahi Rabbul Alemin. Thuvaj, namazim, sakrificja ime, jeta ime, dheke ime, janë për Allahun Zotën i gjithësis. Në qovë se, e, do të bënim një dialog të brendshëm shpirtëror, që shumë e preferaj, gjitho muslimanja preferaj, dialog të brendshëm shpirtëror, për ta identifikuar vetën tonë se kush jemi një realishtë. Në shpeshëre e mashtroi veten tonë. Në shpeshëre e gënji veten tonë. Dhe nuk po them që këtë bëjmë qëllimisht, por kush t'na bën që të mashtrohemi? Fjalë të njerëzve. Lavdot të tyne. O ti, mashallah, po lëmë nëna që të ka. O ti lëm për veten për këtë punë që bën. Dani mendojmë sothasht. Apo do të, të pothuajse si këta njerëz kanë magjikuar. Ejë Allahu xhellahu ala që na nje ngamrana më, më mirë se kushimi ni. Andaj Në që fëse bëmë një dialog të brendë për përpër për të nore, dhe jë themi, o vetja ime. A je duketuar për Allahun apo jo? Për Allah, a je duketuar për Allahun. Dhe a je në gjenit të vdesesh për Allahun. Do të dalin shumë për gjijgjet interesantë nga kjo dialog. E kam pëtur imam Ahmejdin Rahimullah. A ke kërkuar ditorin për hirtë zotit? Ka thonë, emma lilla, ta azizë. Se për këtë, veç për Allahun, e fështirë. Ka njerën ka ndullë që kam kërku ditë uri, përshka këse dëshira ka kërkuar apë. Si kësa është kjo e... e Shomë, kjo është precizë, është një... A, pa, pa, kjo është një një... një si signifi e qime e holë, apo që dalën mes asaj ku duhet të jeshë dhe ku nuk duhet të jeshë. Kërë ne falemi, Sigurisht e kemi cekë në takimet e kaluara. Kjo shumë është më ndenësi. Shumë është më ndenësi. E kia dyqanin të hapur. Apo dhe po thretë zonin. Po e mbyll dyqanin me shkumë u fal. Kur të falësh atë shkojnë më do të thotë, "Dhe asnjë poshtritje e brëndshme." Po thuajse, ji duke i thënë Allahut azhgal, o Zot ja un parti e mbylla apo tashmë kia bie që pas sa ta hapi duhet të dyfishohet puna apo a shkon me ne kështu apo thua unë po e mbylli gja sa aj parcelin po jetai po kërkon me mbyll çfarë do të bëhet më tutje ja, nuk e di as nuk çoj kokën para cila është privileja në kët rast më ngaj shpesh arë parasht po shpesh arë parasht atë shikoj që ne hap të kuptoj se ku jemi do të menduar që povoj për zotin dhe zoti po Andaj, do të, të. Duhet jemi të sinqertë, më mire kemi që këto të fërkohemi për të largua në dësirët sësa këtë në dësirët në e lërgën zjarën e gjëhenimit. Në që se nuk e lërgëm këtë në dësirën, këtë dunja, të syfatsis, të dyftërsis, të leramanis, nuk bëhemi për Allah, atëra kjo do të largot, mirë po, për të këtësirët me zjarën e gjëhenimit. Për këtë arsia dhe i bë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 A mund të pasrojtë kështot duke i limuar? Jo, vëllat, aftët. Që ka Allah u që leval e vlojnë dëruar, unë më nejë që kjo është me dëvëtet shumë goditë për zemën e zë besimtari. Asap të pejgamberit sërë Allahu A.S. 13 vite u persekutuan e vlojnë u dënuan në meke. Emigruan dhe si i përtenësartë të arhapër, në dajtën përgjysmë shtëpinë Pasurin, të ratë që paten, ishë një pritje, do të të fatë, e pashambut në histori, të mikë pritje së ensarve si i pritën muhajgjerët. Luftua në bedrë, esreua në pegamberinës osarëm, er, erë dhiradhe e luftës e uhudit. Në uhud, po shpërëndanë pozicione Muhammede s.a.ll. Hmm. Ju qëndërëni këto, ju këto, ju gëndit një nga kjojnë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 pasuritë e luftës të praktikisin pasurinë e tyre që patën duke ikur në drejtim të Mekës. Dhe kur muslimanët e përqendruan në këtë pozicion, pas se morën po fund betejata, sa da po ikin pa dëshir të dëshirë të marrin pjesë në dy gjëra të ngjashme lore. E para, në dëbimin dhe përndjekjen e kurajshëve, apo së gjithashtu të, të marrin deri nga plaçka e luftës. Dhe zbritën, kët zbritet e tyre e keçpërdori Khalid ibn al-Walid dhe bëri një rritje. Po, atë rol, një meshi të rëndoshtar akë, dhe u plagos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vdiqë 70 sahabe. Apo dhe u troçi muslimant, vend gani fitore e sigurt u shndrua në disfat. Kur analizon Allahu xhelleu ala këtë ndodhi në sura Al-Imran. Pse ndodhi kjo? Allahu Jellalu Vela shumë është interesant. Unë mendoj se duhet gjithmonë të meditojmë për këtë detaj. Nuk thot Allahu Jellalu Vela ata ishin më të për yushit më pakë. Ju është dashur të godetni nga kjo an ose analiza të ndryshme ushtroke. Gjithsa këtu Allah i mënuar i ignoron. Nuk i marr parajës fora. A din valla nderuar se me çfar fjalimi i drejtohet Allahu kujt njerëzë që me dhjetër herë kishin dëshmuar ga dhishmërin për dhvdekë për zëtë. Ju tha Allahu Gjallahu Ala, minë kumë menjuridu të dunja o minë kumë menjuridu lë akhira. Keni humbur nga se endë të kjo ka të atil që lakmërin për këtë botë. Endë për Allah nuk për le vizni. Endë për Allah nuk për jetoni. Subhanallah. Çfarë kemi bër në raport me këta njerëz? As nuk kemi shpërngul, as nuk kemi dhënë pasojë seksual, ne shikojmë kemi dhënë, dhënë zeqatin 2.5 dhë që bardh që kemi tek e fundit. Apo ndonjë lëmorsha ti këtu diçka. Çfarë kemi bër ne? Që me guxim dhe trimëri të themi se ne nuk e dëm dynjan, nuk e lakum dynjan. Ne jemi të sinqertë. Dashkë këta njerëz, Allahu u tha. Ande po shoh tek ju se e dëm dynjan. Çfarë të mërmë ne po të na flisë Allahu se çfarë do të thonte për zemra tona? Andodhë sa so të lojnderuar që muslimant Andodhë sa so që muslimant të përqohen të ndohen përshka këtë një leku Unë e një këso njëz Andë kja është se nuk kemi për një për të ishte për Allahu në zogjel Sa të kështë një të përleme Për të dueshim përhirë të Allahu të zogjel Do të cilëshim tërësisht në dryshe Nga se do të ishte muslimani me një vlerë më të madhe. Kush ose qëfar e ngrit vlerën tënde të kune? Besimin e Allah në gjellewara. Besimin e Allah në është i shtrajt, andaj në që se teki këtë besim edhe të të unë bësh i shtrajt. Por kur besimin të ka Allah në karën si, atër të të, të, të bësh i parën të shumë për mua. Për një gjërë shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë t Njëri u hyri tek një nga muslimanët dhe e gjet duke qar. Dhe i tha, "Çfarë të ka bërë të qarosh o vllai i nderuar?" Tha, "O vllai i nderuar, më kanë ngarkuar borxhet. Më bie turp dal në rrugë. Ishte një bosht i ndergjeshëm, jo si shumë muslimanë sa të borritë pandergjeshëm." Ishte isht turproi, kishte tentuar disa herë të thënte borxhin, por nuk pat mundsi. Kur e paosinim vlarë duke qëllor loti, nuk e doroj dot atë vllao, nuk nuk mund të duronte lotin në fytin e vllait të tij. Dhe tha, "Dejnuke alei." Burshington uneloj. Po sa prit, tregoj sa kam. Po sa somanxhi sa hart valla. Unelaj te të terin. Qse sa loti yt në Burshington de është më i shtret për mua se tër bota. Andaj çfarë bëti këllaq të shtret? Vallai as jo pas kjo për një, për Allahun e ndasht, për Allahun e ndih, për, te kanë jetu, për te kanë të kanjetu, për të kanjin të gatshëm të vdesin. Andaj kan vënë këtë shembu që për ne janë sot prralla të pa imagjinuara, por kanë dot realisht. A kemi sot një musliman çka shkanti i vlladha është o vllazot, po sot mërzitshëm që dytet nuk të paose. Çfarë kjo o vllazot? A mundet vllajit me kët duniash që e ka dha me kët shpirt atët me ndihmë të... ty? Në sekondë të ardhme. Se në sekondë të ardhme. Të emërtën e mua, çka të kanë bërunë të emërtizë sot? Allahu na fal. Ana kjo është nuk kemi për një. Për Allahun. Sa projekte muslimanë dështojnë? Dështojnë, pikris dështojnë, po falë syje. Ngase njëri Nuk e kam marr hisën e duhur në këtë prek të emrit të autoritetit apo anë sabotan, nuk mër pjesë. Në çopsh për Allah, çka është më rëndësi? A do të zhvillohet kë në emrin tim apo në emrin tënd? Në çopsh se shkon në të njëjtën frym. Po ti është frymë ndryshe, ngjyrë ndryshe, po. Nuk lejo që kët frymë të zhvillohet. Ngase për mua këto frymë është të gabuar, por fryma është e njëjtë. Me kuptimi është i njëjtë, koncept janë të njëjta. Çka është atë rëndësishme? A është emri i Duke Lekura pa emrit? Rëndësishmërsia, a ka muzicë që tek Allahu të, të hu mundi ndokujt? Kjo është Kjo që është rëndësishme. Thejmë në, në mend. Po, nuk e sënëmëse tek Allahu në kum valla. Po çfarë mezi njerëz fathën? Kam takuar njerëz, betojm në Allahun e madh. E dhan këtko. Kam takuar njerëz të cilë kishim bërë aq shumë mirë vlerëndruar, të mdhallë që një nga ato ne ta bën nitën tonë. Do të thëste nje nje nje tregim i suksesit që në vazhdimsi do ta përmendnim. Ky ekzistë këtë punë të thjesht. Një herë ishim në qanat me njëri të madh. Zoti e ruajt është në moshë të shtyrë dhe, dhe, dhe i dësht Allah i jetë harrit të dobi. Ksepër shumë punë mirëdhëti te ti. I erdhnë disa njerëz dhe i than Allahu të çpërblihet atë shkollën që e këndërtu, para mendoj, atë shkollën që e këndërtuar me paratë të ti. Apo kandoj shumë xhas, kisha ka pasur shumë orën. Sa valla e kam harruar, betuam në Allah në mënt nuk di çfarë shkolllës ta jap. Kishte harruar për shkollën ndërtuat. Ja që i lënë Allahu të mënduar që kur dent për atij që të mirët me të. Pastaj u kujtu, pas disa, do thot përmendjeve, për kujtime, ku ti çfarë? Ju kujtuva. Ne vetë u kujtuat një 1 lek që kimund diku një cent apo <të> ne kujtuat kujtua, dhe përmendëm, ja ky kurish të vërtetun i ndihmoja tash sa u bura vonë këtmpun. Në çose që bër për Allah Në Alla te malluara. Kjo është për një, kjo është ndryrimi që na duhet në këtë rrugë. Apo ta bëjmë për Allaun, të duhemi për Allaun, të lidhim për Allaun. Dhe kur të plishemit tiet për Alla te ke fundit, por jo për interesa personale. Jo për uh, interesin e ngushtë të kësaj bote. Qet bukurii, qet imazh të mirë vetëm kjo rrug në por fatë këtë që rrug na jap. Për fat që ti si musliman nuk je ngjyrosme kët gjy të kësaj rrugë apo. Dhe e fundit që ka qenë me Kaimi Rahimullah Bahuni për një në një çfarë është kjo në një në një rrugë që ka e Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam kaniër çë yën sinçert os pa ku mundon ti të jesh sinçer për anjëllëve wala mirë po jo në rrugën e Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam ndonëse kjo është problematike duhet të jetë në rrugën e Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam gjasa siç u ka thënë Bukaimi Rahimullah Allahu i madhruar i ka mbyllur të gjitha rrugët qi shtëpiën e të Allahut. Të gjitha rrugët janë mbyllur. Ka të nisesh. Ka të mbyllur përveç një rrugës. Një rrugë ka mbetë ende e hapur. Dera në fund të kës rrugës të hapur, mundesh lehtësimtë futesh. Ajo është rruga që ka hyjti te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sot a do më jeni tani? A do të më falë nga Allahu xhallahu lewala? Kështu s'paku pretendoj. Pas paku s'të pretendoj, po. Atëherë ka dëso njerë që janë lejmruar se në rrugën që kanë etësër, kanë aritur ati ku dojmë në me shku aftër. Në qovë se jenë shkëtin, apo dhe i kje dhjetë rrugë, nuk din ka të janë bashë. Njerë të thotë, këse rrugë, x rrugë, kërshë do që ka shku në këtë rrugë, është lejmruar se ka dalë i sigurët. Në këtu rrugë dhe tjera, ka pozët e të janë njësër, por asë nga ta nuk është Cëllë të azjedete? Po, hëmenë në fërë. Në rëgë që di, ka mërit o njërët? Neve në janë lemru njës nga gjenete. A dhe në? Ti milojmë nga gjenete. Po, janë lemru njës për gjenete. Êshtë lemru e Bubekri. Apo? Êshtë lemru o mere. A nuk ka lemru pega mëriti sëse Bubekri fil gjennë. Gjennët. Ma dhja kur ka vdekur baba i gjabirit, Abdullahu. Ka vdekur në luft. Apo? Apo Ka një hadith se Allahu e ka marrë këtë nin para vetes. Dhe i ka thonë: "Ja, abd, të themna, orobi, më dëshiro dëshka." Shikoj këtë rast. A në ka lëmëm kë? Që nis të lëmëru për atje. I ka thonë Allahu: "Orobi, më dëshiro dëshka." Atëra, "Që robi Allahu tha: O Zotim, më kthë për sin tok luftëmi Muhammedin sallallahu alajhi wasallam." Nga sa e pa shpëlimin e madh të arritur. Tha: "Orobi, më kjo është e pamundshme." nga son kam premtuar se kush del pra te nuk kthehet ma. Ligj. Pa ligj është ke, nuk kthehet ligji. Është rregull. Të kam të afërt, të kam e, të dashur, por megjithatë rregulli mbetet rregull. Atë sa kam një dëshirë të tjetër. Cila është ajo? Ja? Tha lajmëroi të dërguarit sallallahu alajhi wasallam dhe ashab për shpilibje më shumë që ma ke thënë. Dhe Allah zbrit ajete në surën Al-Imran duke thënë: "Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat." Mos i konsideroni asaj. Ataç që kanë vdekur në rrugën e Allahut, që janë të vdekur, ata janë të gjallë duke u furnizuar tek Allahu i mënyruar. Andaj, anë kush këlemërim, kush lëmruaj për xhenetin, ndiejë rrugën, ndiejë rrugën e këtij njeriu. Cila rrugë ndjeku ky njeriu që, që u lëmrua nga xheneti, rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, arshi Muhamedi as në xhenet? Po. Ebubekri arshi në xhenet? Po. Omerin në xhenet? Xhabirin në xhenet? Abdullahun në xhenet? Osmani, Aliu, asap të shum jenet, janë lajmëru me tekst të kemi të shënuar. Prandaj bëhu një në këtë rrugë, hes në këtë kramë ku kanë ecur ata. Ati ku kanë ecur, hes. Ati ku kanë vrapuar, vrapo. Atë ku janë ndalur, ndalo. Ati ku kanë folur fal, aty ku kanë heshtur, hesht. Të gjitha këto respektoj në këtë në këtë rrugë. Kjo është një. Do të bëhu një për një në një, në një rrugë të vetme, nuk ka rrugë tjetër të, të shumtë. Është një rrugë Sikur së të dhëtë Allah i bënduar, «Wa enë hëdha sirati mustëqimen, fa të të bi'u, wa la të të bi'u sëbul, fa të ferra ka bikumën sëbili». Allah ju gjallë, që është rruga i me shruar drejtë, nje, nje isë kërë, përma në rruga. Nëndishëni këtë rrugë. «Wa la të të bi'u sëbul, mos nëndishëni rrugjitësat anash, që ju shpijë në qërë së kakë, ju shpijë në humnerë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 Sikur të falë pejgamberin Sallallahu Alejhi Vesallam, mm. por nuk është në moralin në një sjellje si aty në kushtese Muhamedit Sallallahu Alejhi Vesallam. Respekti i ditur kushtese ka qenë i Muhamedit Sallallahu Alejhi Vesallam. Ne kërd duktur si ti nuk duhet të liveteson. A matet për dikak kushtunë si Muhamedit Sallallahu Alejhi Vesallam, kujdesit dhe respektit për prendve apo formës së jashtme të namazit? Respekti për prendve. Prendrve. Me diallahi ka rreshtuar pas udhrimit të Allahut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 Me prënë silët si në pas epshit e ti. Me kruan e ti si pas tekeve të ti. Me atë, atër kjo është dy pëtër si atëra. Të nuk qenë ki interesuar për sunat të pegameris o salem. Kjo është në një. Bëhu një, për një. Për Allahun dhe në një rrugë. Ndhe Allahu Gjellera ka thonë, Allëzhi khalë kalmeuta o lë hajate lijebë luvakum ejukum ahsanu amela. Allahu është e që ka kryuar bdekin dhe jetën për të shpravuar juve, se kush është më vepër mirë. Fudhal ibn i Adi Rahimullah, kure ka komenturë, këtë e të kathënë, a e dhe një qëka është vepër mirë, kathënë, ajo që është e sinqert, dhe ajo që është në përpuhë, dhe me sunet në pekamberi sësërëm. Andë nuk mund tjetë një vepër mirë, në që është nuk është e sinqert, dhe nuk mund tjetë gjithashtë e mirë, në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 ndodhë që ne gjyrosemi, bëjmë i lëra mënë. Të njështë pozicioni i, një, i një, ne me një e tjetërin, thë, si mund të këshëlojmë një e tjetërin në një fjallë të fundit? Gjitha këtu që i përmendëm, dhe të duhet të përbën një brum, një fjallor, të një muslimani që komunikon me te, edhe me vetën e ti, si kësotash, por në në në në në vete. Një kur të kuemi, e pysëm dë njëra n Sithë kom punën me sinjeritetin. Nuk mjë, po i them këtë kurrë. Është rëndë. Është rëndë kjo. Si përzihet të puntem johu. Po. Kam kam probleme të mia. 14. Apo. Mase. Problemi është edhe tek pyetësi, edhe tek pyetëri. Edhe pyetësi pyet nga njerë me një dozë provokimit. Apo. Por edhe i pyeturit nuk është i gatshëm që në këtë nivel të komunikon me pyetësin atë. Antaj. Si ai imir kjo është zakonisht si një bisedë me vetë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 A lepo të shkruaj me ujin e arrit apo me ari po të shkruaj do të ishte lirë nëse kjo vjen koston më të çese kaq po japim dhurat apo bashkutharëve ton pafund të misionit falënderat pahet Usmur Huzaifa radiallahu taala anhu një nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Huzaifa ibn Numan është asabinjore i pejgamerit s.a.s. dhe është sekretari ti, do të sekretit e pejgamerit s.a.s. i dintaj, u dhejfeja. Andaj, kër është duke vdek, shkej për të vizituar Abdullaj bër Mesudi. Abdullaj bërë Mesudi është me dije, me, dhije, me dhije i diqëm se u dhejfeja. Por shkej me vizituar në moment të vdekes. Dhe i tha, ja e khi euseni. O oh, vla, më qëllat eqë, i duke vdekë. Ta ashmë, kjo kërkësh ti drejt Beddeve. Po, po këshil, më thua i kërkoj këshillta. M'thuaj diç. Ibn Masudi ishte dietar. Apo, sa kishte këshillat mjaftueshme që i kishën dëgjuar me vesh të tij nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pse po, kjo e ka komunikim, ku nuk e bëni për shkak se të shtiret që se ai ka nevojë për ty. Jo, por sinqerisht kërkonte këshill ngaj. Ku komunikonin as sahabët më zvetë? këshiloshen, i adonin të mirë në njërtetet, ga se se bashkë ku ishenisen në njët, njët, njët njëtën rrug, apo për të njëtën zatë, për të njëtën qëllim, anë ndihmoshen në këtë rritim. Qëfar i tha hu dhejfi, radiallahu ta'alano? I tha, e ma wasa leka liqid, bindja, a ndryshimi i bindjes, po, <t> a, <'t'shra> bindja, se jenë rrug ku duhet, se jenë në ndrytim të duhur, se jenë rrugun e duhet. Në çelem të dur, do të jin një për një në një menifual. Atka ard këtu kjub, në bindje. I mbusu sa po. Do të a dinte se duhet të jesh një sinqer. Po, a dëzë duhet të jesh për Allahun, po e di. A dëzë duhet të jesh në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A e din? Po. Ma kjo është fjala e Hudheve, kuptimi i saj. Bindja, atka or bindje. Kjo është bindja. Sa i mbusu ti po? Tha iyyaka ja wa talawwul. A t'har? Si kushtin e filluam. Mos ngjyras nësë në gjyras, me në gjyrat e tjera. Po bëhu një për një në një. Reflekta imajnë e bukur të fesë islame. Apo? Dhe bëhu kualitativ në veprat e tua, në fjallat e tua, në qëndrimit e tua, në raportet e tua e mëtë tjera. Kualitativ konform kualitetit të imajnë që fshihësht pas ti. Së njële që të të rëhënjëve në thema Allah të shpërbëleft, lusëm zotin vërtet të kemi bërfituar tinga dialogu i brendshëm shpirtëror që folum që e kemi shumë transdë të rëndësishme të, të flasim me veten tonë, të dialogojmë me shpirtrat tan, të, të përfundojmë dhe përfundojmë me fjalën mosunqjiros, me fjalën e dhëfet e ibn Emanit që këshilloi sahabën e dur Abdullah ibn Mesudin. Allahu subhanahu wa ta'ala. Të nderuar miq, e përfundojmë këtë emision me fjalën e këshillojave e ibn Emanit Abdullah ibn Mesudit. Allahu qoftë i kënaqur me të gjithëta sahabët e nderuar ku i tha mosunqjiros